холодно не просвіть словесним образом весни проте до зими ще далеко а літо в розпалі жде спрагла земля плодотворної зливи і я з нетерпінням чекаю живлющої грози яка десь там на західному прузі іноді засиніє і розпливеться розпечена баня неба жорстоко висушує землю і вона мліє, лінивиться у своїй перестиглій красі. Я думаю тепер про те, що без протиставлення тепла і холоду, погідності і забуреності, любові і ненависті пропала б привабливість світу. Мені пригадується ліниве існування роземлілих середвічного літа мешканців Еквадора і суворий первісний побут пожильців півночі, які не знають літнього тепла і стверджую про себе, що благословеннішої за мій край місцини на землі немає. Я по-синівськи люблю його, а в припливах любові вчувається мені добрий тихий голос мого вчителя. Хто тобі сказав, синку, що я забороняю захоплюватись красою? Хіба ти не знаєш моєї туги за зів'ялим листям? І моєї радості від того, що на світ дрібний в зими сили нема. Але ж нерозлучно межують між собою білий і чорний кольори. На всьому світі і в душі кожної людини. А тому наш слух мусить бути однаково настроєний як на елегії, так і на бойові гімни. Це правда, вчителю, хто не задумувався над цією двоєдиною сутністю життя? Вольтер і Франко, Геоте і Леся Українка – вічна антитеза, вічна єдність, вічна точка спримирення і вічна боротьба, яка спороджує діяльність – це людська сутність. Тварина бореться лише з оточенням, а не сама з собою. Вона не може стати ні лотофагом, ні збойником, бо не осмислює своїх життєвих можливостей. Але не забувай, що людина не позбавлена і осмисленої жорстокості, як теж осмисленої байдужості. Тільки думаюча істота може стати патологічним убивцею або патологічним лінивцем. Вона не запрограмована, як твір. Мисль стає для неї то прителем, то ворогом. Маючи Божий розум, але позбавлена почуття Божої справедливості, людина спороджує ту мисль, коли праведну, а коли злочинну то щоб не схипити, мусимо озброюватися в любов, яка без ненависти не існує. Мій учитель суворий, розмовляючи з ним, я відчуваю, що надто вже розніжився на лоні спокійної природи, повинен статися струс. Якби навіть нагрянула така гроза, як тоді в Карпатах, я б її тепер не відвертав. Хай би щезла назавше з моїй душі підступна зваба Рахманії. На заході, нарешті, почали схрещуватися бортками чорнобіг і біл, з білобогом. Від крицевих з ударів вистрели в небо блискавки, а по новорійському небу стрімко просувалася чорна градова хмара. На моє обійця забігли сховатися від грози, яка вже сипнула першим льодовим горохом дві жінки, одна з яких була моєю давньою приятелькою і мала дачний будинок на другому боці масиву, другу ж побачив уперше. Я зрадів гостям, запросив їх до своєї вілли, розцілував прительку, з якою мене в'язала довголітня дружба і безкінечні літературні розмови і суперечки, перестрачена смерчем, що вже нахлинув нагороди, ламав крихки черешні і нагнав додолу яблоні та волоські горіхи. Вона заволала, щоб я узяв друг свою бартку і відвернув біду, «Ти вже це робив не раз, ти можеш, умієш!» Та я навіть не порухнувся, і вона не могла зрозуміти, чому я не виконую її прохання. А я стояв ніби заворожений. До мене допитливо і з цікавістю приглядалася незнайома жінка. Налита молодою вродою, немов свіжим молоком, вона мала відкрите біле обличчя і великі зелені, мов крутежі очі, її повні губи були злегка розстолені, і я, забувши про бурю і не чуючи благань приятельки, думав тільки про одне. Впитися б у ті губи, і нічого більше мене не обходило, як колись Овідія, який признавався, що не одна врода мене до любові схиляє. Сотні причин є на те,